kwa kuangalia upungufu wa damu ni upungufu wa tunapima zile uh, seli nyekundu za damu ya tot hemoglobin. Kwenye seli nyekundu za damu ambazo ni kwa lugha ya kijktaka kuna kuna sehemu inaitwa hemoglobin. Ni ni, ni, ni ndox tunayoipima na kuangalia ziko kiasi gani na hizi ndo zinazoonyesha kwamba huyu mtu ana upungufu wa damu au la. Kwa hiyo unaposikia mtu anaambua ana upungufu wa damu, wengi wamezoea mtanito wa askambie HB ya mdogo. Maana ni hemoglobin ndio wanosema HB. Kwa hiyo mtu anapokuwa na, na ule wingu wa damu kwa mtu mzima, sio mtoto kwa cha juu Katika nchi nyingi zinazoendelea tatizo la upungufu wa damu wakati wa ujauzito linawakumba wanawake wengi. Wanawake si kuwakaribu moja wa wajawazito katika miezi mitatu ya mwisho pecumwa na tatizo hili jambo linalochangia kwa kiasi kikubwa ongezeko la vifo vya wajawazito pamoja na uwezekano wa madhara kwa mtoto ikiwe na kifo. Tatizo hili nikubwa. Hasa kwa nchi hizi zinazoendelea na ukizingatia kwamba um, kuna sababu mbalimbali zinazopelekea kuwepo kwa upungufu wa damu na unapojua kwamba kuna sababu za upungufu wa damu katika mazingira kama haya inaweza na naishi ngozi huko kwenye lishe kuna frequency kuna vitamin kuna, kuna, kuna folic acid deficiency anemia iron deficiency anemia na vitamin B12 deficiency anemia lakini ingawa katika ujauzito vitamin B12 12 mara nyingi haiwezi ikawa inasababishwa na na, na, na ikasababisha anemia kwa wajawazito lakini karibia 95% ya wajawazito wanapokuwa na anemia yao inakuwa ni wa madini ya chuma ukitoa hiyo ya chakula kuna kitu kama infection kama malaria inaweza ikaleta Ethiopia kuna vivinjili kama ma, magonjwa ya kama minyo ambayo inaweza ikasababisha pia ikaleta e, e, e, upungufu wa damu kwa kwa kwa, kwa, kwa wajawazito Karibu aslinia, 85% ya upungufu wa damu katika kipindi cha ujauzito husababishwa na upungufu wa madini ya chuma mwilini wa madini haya unatokana na kula chakula chenye kiasi kidogo cha madini chuma au mwili wa mzito kushindwa kutunza madini ya chuma niye kutosha kutokana na ama mimba zilizopita au kupoteza kiasi kingi wakati wa hevi ingawa takwimu halisi hazipo kutokana na kwamba kumbuka kwamba yule mwamko wa watu wa maisha ya kawaida ya Kiafrika na Tanzania ikiwepo kwenda ya fia zao huwa mara nyingi ni vitu ambavyo watu wanaenda kwa anaumwa. Kwa hiyo wanao kuja huko kwa sababu wanakuwa ni wageni Ukiona watu kumi, unaweza ushangae ukakuta almost karibia nusu ya wale watu wana upungufu wa damu, yapo kwa viwango tofauti jamzito mwenye upungufu wa damu mara nyingi haonyeshi dalili zozote hata hivyo iwapo upungufu ni mkubwa dalili za awali huweza kuonekana muda mpaka mgonjwa tayari kuanza kuwa na dalili ina kwamba inashika katika kiwango sana kwa sababu upungufu wa damu kwamba ni hemoglobin simepungua na unajua kwamba eh, hizi seli nyekundu za damu ndizo zinazochukua oksijeni zinachukua hewa ya oksijeni kutoka kwenye mapafu yetu na kupeleka sehemu mbalimbali kwenye miili, kwa ajili ya shuguli, za zote za, za, za, za, za mwili na na, na na viungo vyake. Kwa hiyo kitu cha fanza chakotokea hapa ni kwamba ile ipo kielezo capacity inapungua. Ule wa ile hewa hii kupelewa kwenye unapungua. Kwa hiyo kwanza ni choka, na wakati mwingine inapoendelea inapozidi kuwena na wanaanza kusikia hata mapigo yake ya moyo tunaita palpitations wakati mwingine chakwani mbaya anaweza kana sikia tatizunguzungu na shughuli zake za kawaida hata akitembea kidogo anashangaa ndo anaanza kusikia na hema kwa haraka haraka kinyacho pumzika Kwa hiyo ni dalili za, za, za ambazo, ni, ni cha upungufu wa damu. kwa yule imepungua mpaka kwenye 10 ngi labda naona damu imepungua. dawa na kwa ajili ya kweza, damia kwenye ongeza. Na kwa wajawazito mara nyingi hiyo hali ambayo umezungumzia mtu kuchoka choka, tabaki kwa na kama hivyo huwa vinahusisha zaidi na shinikizu izo damu. Utakuta mjamzika akisijisikia hivyo, wengi anachokimpigia ni kwenda kuangalia mapideo yake ya moyo. Sasa upofu wa damu unaona kidogo kama una Sauli kasiyo yelikoi hii ni kweli inatokana na upana wa tatizo lenyewe na kitu kingine pia kutopata zile huduma mapema na kuweza kumuona mtaalamu ili aweze kumpa tatizo lake nyingine kwa sababu vinginevyo ukishajitibu nyumbani ukasema hili ni kizojo la damu utaanza matibabu moja kwa moja lakini utakachokua na kitibu sio hicho. Beyo, badu, kwa hiyo bado tunawashauri kwamba kwa mama mbia mzito. pale tu anapoona kwamba mfano amepitiza siku zake mfano Akahishu hisa kama ana ujauzito waipo wataalamu wa afya ili akishagundulika ni mjamzito huwa kuna vipimo vingi vinawachukua ikiwemo wingi wa damu na hii inasaidia sana katika ujengaji. Kili mjama maluhu alifanyiki. Kwa hiyo matokeo yake mtu wanapenda tu mpaka anaposikia kwamba ameshaanza kuchoka udalizi mkuja ndipo anakukumbuka kukimbia hospitali Ukizingatia kuna wengine wanaanza kliniki anakuja kwanza tendo la mimba na miezi 8 na upungufu wa damu mkubwa. Wengine wanaendaje mpaka wa damu hasa mdamfu iki kama mmeshambaidum sana uweze kunifungua hawa kidogo kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo vinasababisha upungufu wa damu magonjwa e, na moja wapo ambao umetaja ni malaria sasa uhusiano malaria na upungufu wa damu inakuaje malaria kama malaria katika mzunguko wale wadudu wa malaria kwenye damu wanatumia za damu erythrocytes ndiko wanapo wanatumia kuzaliana na, na zile cells kwa sababu zinaharibiwa na wale zinaharibika kwao zinaharibika zile cells zile zinakuwa zinapuuua moja kwa moja kwendwa maana tunasema anemia ya namna hii imetokana na nini kwa tunaita hemolysis ya ya ya, ya, zile, ya ya red blood cells kwa malaria kama malaria kwenye ukurufu wa damu ni kwa sababu ya kushambulia zile seli za damu ambazo ndani yake immunoglobulin zinapatikana. Labda kwa nini mjamzito anashambuliwa zaidi na malaria kuliko mtu mwingine kwa kawaida? Sio lazima kwamba ashambuliwe zaidi kuliko watu wengine, lakini kumbuka hujauzwa kama ujauzito ni hali flana ambayo inaongeza mhitaji. Inaongeza mhitaji. Na tunaposema kushambuliwa e, e, e, jua kwa malaria kuna fulani, kwa chuo kiwango fulani utakuta kwamba kinga za yule mwanamama zinapungua kutokana na uweko wa ujauzito na kutokana na hali nzima ya afya yake na chakula yake na vokuwa na uwezekano wa yeye kutokuweza kurudisha yale madini ya chuma yanayotumika tumika kwa sababu kumbuka mimba kama mimba nao inaanza kutunga kuna vitu vingi vinatokea katika maalumili wa ule mwanamke kwa hiyo kuna mambo mengi yanayotokea ambayo tutazungumzia hasa yanayochangia kwa nini wanakuja kuwa na upungufu wa damu Hawa. na mara nyingi kwamba unakuta sababu kuwepo kwa lile kondola nyuma kwa center ni mazingira mazuri sana wanapenda wale wadudu wanajificha kwa na kuzaliana kwa wingi upande yule mmoja lakini hii inakuwa ni hatari zaidi kwa kina mama wa haja kwa mimba ya kwanza kuleko e, wale ambao e, ni za pili na kwenye lakini kiteli, <tose> kweko, kwa kwa, kwa, kwa lile, nyuma ni kwa wale wadudu kuweza unajua nyuma, senta. na mbuka wakati huo, kwa sababu ya ule ujauzito mazingira yale damu iliyokuwa kule ni nyingi sana na priority ya damu hata yenye na chakula iko upande wa kule lakini pia kwa sababu ya mimba kama mimba wakati mwingi kwamba kuna kuna, kuna kuna kuwa na ulinzi fulani kwamba so kila kitu kinaweza kitapita kule kwa jip kwamba e, kuna, kuna, kuna, kuna kuna mazingira ambayo kwao kuweza kuataki huko huko kidogo wanajificha pale na kuweza kuzaliana katika mazingira yale na ndio maana sio kila wakati tunapompima mwanamke miazito malaria ukikuta malaria sio kila wakati kutahana malaria ndio maana napelekea kwa, kwa kwa kwa kwa kwa kwa matatizo hayo unakuta wengi wanapewa ngalao dawa za kinga za malaria ili kuweza kutoka kuweza kuepukisha na madhara kama haya mama ambaye amejifungua mtoto e, alikuwa na upungufu wa damu kujifungua da mtoto mtoto yule anaweza kazaliwa akiwa na upungufu wa damu mtoto kama mtoto kile anachokitaka kwa mama yake anakipata ndio maana mama asipokula sio kama mtoto atakula yeye yanachokitaka atakilotaka atakipata kutoka kwa mama labda yule mtoto apate kitu kama malaria kama anapata malaria ambao ni hatari sana kwa watoto inaweza kapelekea kupata upungufu wa damu lakini mtoto kama mtoto anapokuwa kwa mamae ana pata kupata kiasi fulani yeye atakipata kinachoweza kutokea tofauti anaweza kawazaliwa na uzito mdogo kuliko kawaida lakini kuna wakicho naweza katokaongo kwa mtoto kama mtoto, mtoto ana upungufu wa damu hii inatokea sana hasa kwa amba wa wale ambao wanakuwa mapacha. Mapacha mapacho wakiwa chakula yao kuna uwezekano kwa wale wawili wakawa na na zile zile za karibu wakawa na piana dami. Tuna, twin twin transfusion kwamba mmoja damu mwenzake mwingine anakuwa napoteza damu na ataanza kuwa dalili kama za mtu ambaye ana upungufu wa damu akavimba naye atapata anapata basi na sadwa ki wamekuomba kwa hiyo ni pia unakutana tumbo kubwa imejaa maji ya sites. Hiyo, hiyo ni dalili ambayo ina, ina chanzo kingine cha upungufu wa damu kuliko ile ya mama anapokuwa na na na upungufu wa damu akiwa mjamzito. Lakini tukirudi kwenye ile mimba kama mimba. Kwa mwanamke anapokuwa mjamzito. Kwanza damu yake inaongezeka kwa asilimia 50 lakini kuongezeka kwa damu ile hakuongezeki sawa kwa ratio ya cells za damu na dabalika hapana ndio maana inakuwa kama physiological pembeleshia yaani damu yake inakuwa ni nyepesi kwa sababu ya yale ile ujauzito ya na hali pale, pale kumbuka kwa sababu ya mama anakuwa mjamzito yeye mwenyewe anahitaji madini ya chuma alafu kiumbe kinachokuwa ikiwa kwa kondola nyima na le haihitaji madini ya chuma mtoto anayekuwa anahitaji maji ya chuma damu hiyo inahitaji maji ya chumu kwa utatomba utaomba chiwango hiki kwa mama kuweza kukipata kupata chakula cha kawaida inakuwa haiwezekani ndio maana lazima tukate kichanzo kingine na ita supplement kwamba apate dawa za kuongeza damu e, wakati wa ujauzito wake ili kuweza kukupatia temo kama hili na watoto walikuwa wakitoka mama mama mjawito akishajifungua ni basi lakini wakati anajifungua pia anapoteza damu. Kwa hiyo tatizo linazidi kuje falani. Wakati ule wasiku, siku wa siku kwa kipindi hiki cha siku 40 tunaita puerperal period bado mama atakuwa endelea kupoteza damu kidogo kidogo na madini ya chuma yanapotea pia baada. Wakati wa kunyonyesha pia na maziwa na mtoto na wake bado anakuwa katika risiki ile ndio maana labda tunasema kama kwa wale wenye upungufu wa damu hata hiyo tawala ambao hawana upungufu wa damu kutumia madini ya chuma yasifie pale anapojifungua hata wakati ananyonyesha pia ana